a Monstros. Bon día a e todos, saudos dende unha nova dizon de divertimento para pequenos monstros. Nesta primeira parte do programa abordaremos o que xa é a sétima, hm, mmm, capítulo dedicado á historia da música pop dende os primeiros 80 no estado español, segundo, claro, os pequenos monstros. Na segunda parte do programa, caras 11h30, abordaremos a comáis datos a información respondente ao segundo festival conspirando por unha radio libre que se ten data. Será o 26 de marzo deste mes, sábado 26 de marzo, nas locais da Fundazón Artabria, na Rúa Batallóns, en Esteiro, Ferrol. Será, como digo tema abordado a partires das once media, con moita información son dos grupos participantes. De momento, insistimos, sétima parte, séptimo capítulo, dedicado ás músicas menos habituais nos recompilatorios e, como non, tamén aquelas que quedaron, ficaron eh, relegadas á edición orixinal é dicir, as edicións en formato vinilo. Ose temos eh, riba da mesa, de divertimento, un montón de vinilos, un montón de singles. Eran a tarzeta de presentación de moitos grupos, como por exemplo deste Bueno, eran suficientemente conhecidos Alaska e Dinarama, o que comezou sendo unha ascisión da Alaska e os pegamoides, en principio con Nacho Canut e Carlos Berlanga, a que eh, os que non tardaría en sumarse a propia Alaska para definir unha das propostas máis exitosas deste, desta banda, poderíamos decir, madrileña, eh, na, nada, pois pues, como non dese a que ven sendo un pouco todo en canto pues, a certo a historia a ramificación de historia, non? Desde o que estamos a contar como é caca de lux. Eh, eh esa bastante recorrente, non? de partir de caca de lux e logo derivar a todas e cada unha das formacións que surdiron, non? Alaska, Edinarama, las que los pegamoides, claro Radio Futura, Gabinete Caligari La Mode Etcétera, etcétera Y hoy, pues, un poco así accidentalmente Estamos recogiendo Cosas, singles, que andan por ahí Por el arquivo monstruo, pequeño monstruo Y poniéndoos para Que todas y todos puedan disfrutar De ese son De fritido eh, almuerzo Nutritivo para todas eh, Para todos Eh, singles, Caras B, sobre de Todo, como este no hai, recolhido no no segundo dos singles publicados ao respecto da publicación do primeiro álbum de Dinorama e Alaska, de Alaska e Dinorama. Canciones profanas, 1973, era no hai, Carabé, do coñecido Crisis. Seguimos con Caras B, esto responde ao primeiro dos catro singles nados deste mencionado LP, en Estamos escutando, repetimos, versión en single original, vinilo, polo tanto, pezas de coleccionismo. Isto leva o título de Mujeres Rusas. Mujeres rusas, carabe do single Perlas ensangrentadas, nados do LP Canciones Profanas, editados por X Pavos en 1983. Retrotraémonos eh, ao ano 1980, Alaska e los Pegamoides editan o seu primeiro single, un curioso e eh, preciado single, que ademais estaba bastante ben montados, a que, pois, eh, pola parte de atrás pois viña unha especie como de árbol xenealóxico e eh, eh, tiña eh, na súa portada unha especie de póster desplegable Ben, todo isto, pois, son cousas que se si tens ocasón de asistir a unha feria de coleccionismo e velo, pois, pague apenas pena que son pequenas cousas que ha que ver e eh, que, por suposto, son dificilísimas de atopar. nós temos a edición promocional dese de mesmo ano, editada por IxpaVox, cunha portada diferente, pero con os mesmos temas que contiña ese primeiro, sin o primeiro achegamento de alas que los pegamoides ao público en Seral. Era un EP con tres pezas, eh, unha delas estaba interpretada, cantada por Carlos Berlanga, era este ep. El hospital. El Hospital, cantado por Carlos Berlanga, que xunto a odio e horror en el hipermercado, pues conformaba o primeiro single, o primeiro EP editado en 1980 por Xpavox, por esta noviña formación do momento daquela que estaba formada pola propia Olvido Gara, Ana Curra, eh, Carlos García Berlanga, Nacho Canut, E Eduardo Benavente, formazón da que surdirían bandas paralelas. Por exemplo, esta que, eh, liderada por Benavente, se fixo chamar Parálisis Parálisis Permanente <música> E para no espalda nacidos para dominar de Parálisis Permanente no ano 1983 con Marlene Dietrich na portada nunha instantánea espléndida en a parte superior, en letras góticas, Parálisis Permanente. Estes que editaron os seus primeros singles compartendo formato vinilo con grupos como Gabinete Caligari, que la, que nun principio tamén se apuntaban a ao estilo pois pues, máis gótico e que eh, respondían á excisión de eh, Dinalama que nun principio protagonizou Nacho Canut e que composto irridade de algunha maneira unha especie de opa hostil que lle practicaron pois pues, estaba protagonizado por eh, Eduardo Benavente e eh, a súa moza daquela eh, Ana Curá Ben, máis información sobre desto, de nos vendeiros programas, tenemos ocasón de escoitar máis pezas, máis músicas de todos estes grupos que estamos, o sea, a falar, posto que, xa digo, os estrictamente singles que escollimos así un pouco o show que estamos ordenando de maneira lóxica. Ben, eh, xelo tres cipreses, Eduardo Benavente, a non 1972, A parte das súas inquedanzas en eh, canto pois, a parálisis permanente, tiña pois, tamén as súas dotes como productor. Imos a escutar unha banda non moi coñecida da época, nun single que respondía ao título de mm, Cámara. Era unha formazón do sul do Estado, bastante interesante. Escoitamos esta peza. El frío en mis manos. Frío en mis manos, d'unha formación de Jerez de la Frontera chamada Cámara cunha asistencia tan efímera como pois pues, unha peza compartida con outro grupo, e este single editado por Tres Cipreses e producido por Eduardo Benavente en versión e Escuitaches aquí en Divertimento para pequenos monstruos nesta primeira parte deste espazo na súa sétima edición dedicada pois pues, ás músicas dos anos 80 segundo os pequenos monstruos, aquelas peças pezas pois, invisibles nos recompilatorios eh, máis habituais o respeto da, da década estatal dos 80 da música, e, en eh, pois, eh, canto, pois, eh, sobre de todo, de, de cousas non reeditadas en disco compacto mesmamente, é dicir, eh, o que nos chamamos aquí en plan así un pouco guai, pois eh, incunáveis da música. Eh, hai unha anécdota o respeto de, de Cámara, que un pouco fala por sí misma, non? Cámara, grupo de, repetimos, Jerez de la Frontera, eh, se apresentaron a un deses concursos de, de rock dos primeros 80. Quedaron segundos, e entre os primeiros e os segundos, pois eh, o premio eh, se eh, consistía en editar un single compartido. Os ganadores eh, pues, eh, editaban na cara A e os segundos na, na cara B. E, o re, ese, ese single, publicado por Dro en 1982, contiña na cara B unha peza de cámara chamada Electricidad. E na cara, na cara A, como grupo ganador, sabedes quen estaba? Bueno, pois pues estaba Danza Invisible. Así, así é a historia e así é a vida ese grupo que que na, naceu no sul tamén de Málaga, xa sabedes, paralelamente á Cámara. Pois pues, co paso do tempo de Cámara nunca demais esoubo un grupo deses invisíbeis eh, do do pop estatal dos primeros 80, e de edad invisible, casi casi que que se fala ou ose, en día, non? Un grupo que que perfecto comezou tamén nunha liña bastante eh Eh, eh, cunha onda bastante tamén así como medio oculta como os estamos a, a relatar aquí Ben, continuamos programa seleccionando singles cousas curiosas, inéditas en recompilatorios por exemplo, este single que teño aquí diante dun grupo chamado Los Monaguillos segundo dos singles publicados por este grupo, esta formación tamén de culto, canto pois pues os que procuran aí nas ferias de coleccionismo, vese si aparece ese single desse grupo que do que me falou o meu irmão maior, esta peza eh, ocupaba a cara B desse segundo single publicado polos monaguillos leva o título de Ciclos. <risa> ciclos de Los Monaguillos rematado en SH o seu nome eh, cos seus dous singles eh, apreciados polos coleccionistas procurados eh, alabados eh, ben falados co paso do tempo que ficou aí ese pozo de, de bon facer deste de tipo de música máis eh, gótica publicaba dos rombos en 1983 unha espléndida presentación e os seus primeros ingles a non digo nada. Se podía abrir a portada, podía salir moitas cousas, en fin, esto además conserva aínda a etiqueta de Acevedo, el ferrol. <risos> sí, señor, aí fican aqueles recordos de cando o pequeno monstro ía na súa bicicleta a comprar os vinilos a esa tenda, pois que co paso dos anos pois eh a todos unha grande parte dos discos que temos na nosa particular colección. Séptimo especial dedicado á música dos anos 80 esquecida polas eh, eh, discográficas canto a súa redizón en disco compacto eh, alo menos na sú, no seu sé, boa parte, na súa boa parte do que estamos a poñer aquí que queremos eh, findar non sin antes lembrarvos que estamos seleccionando a música tamén de acordo ás vosas petizós así que toma de nota o noso correo electrónico por si queredes escutar máis música da que vimos eh, poñendo aquí se queredes facer algún apetizón especial toma de nota seguinte correo electrónico radiomonstruo arroba hotmail punto com radiomonstruo arroba hotmail.com e tamén vía directa chamando a Radio Fene pedides que vos poñan co contacto telefónico do estudo pequeno monstro Tedes que chamar o 981 49 2773. Podedes chamar agora en directo. Pois pasan cos, co contacto vos pasan o contacto directo co estudo pequeno monstruo 981 49 2773 Sigues, continúas en la sintonía de Radio fenia aquí en Divertimento para pequeños Monstruos. Divertimento. Divertimento. Monstruos. Monstruos. Dende ostudo pequeno monstruo. 177 monstruos Radio Libre Radio FNE onde paran os monstros Para pequenos monstros Para pequenos monstros Divertimentos divertimento. Fechamos a primeira banda do noso programa Teremos ocasón no vindero espazo de seguir Pois escutando música en formato vinilo Fundamentalmente acerca dos grupos Que ficaron esquecidos a primeros os anos 80 André Pastor André Contra Pastor Contrainformazón Radio. Radio Radio Fene Radio. Divertimento é momento para achegarse ao presente ao que está a acontecer agora mesmo para relaxarnos escritando as músicas que nos van achegando os artistas os grupos directamente ao Espazo un programa útil este en canto pois, a propostas máis cercanas a nos sobre todo aquelas que nos convidan a pasear por campos de fresas Y de los beatatles mencionaban a Beethoven eran los discos de vinilo y el equipo era un pico conservó bien la emoción de aquel LP era una portada negra en una materia oscura iluminadas las caras flotaban cuatro planetas. En la primera audición no distinguí Canciones que pronto serían parte de mí Todo mi amor, el dinero Que no habrá segunda vez y el cartero. Alguien traía discos de Londres, de los veranos, señor O'Hell. Canción que oímos y que bailamos en los guateques más de una vez. Fueron pasando los años grises, siempre los Beatles y alguna crisis. todo lo clandestino, libros, el patio y Don Camilo cuando llegó el sargento nos despistó con la ayuda de la misca buena 64 más tarde con el doble blanco papel de ía y el estanco y algún dolor De yo ni yo que coincidencia algo pasó Cambiaron ellos también nosotros aquella magia se vaporó Eran tiempos de problemas estudios trabajo y la pena por el adiós El concierto del tejado Noticia que cae como un palo, se terminó El campo de fresas, con moitas lembranzas do pasado de Pinone e os seus amigos Aludindo tamén ao Pick Up, un aparato, un tocadiscos dos primeros 60 donde seguramente este perso nase da Ferrolterra puña escutaba as súas primeiras cancións, entre elas, claro, por suposto, as dos Beatles. Hai unha segunda versión de Pinone e Amigos, no ceder recompilatorio que nos achega este fantástico compositor con unha personal voz, unhas extraordinarias letras, cancións e unha instrumentación non menos especial, con a participación creativa, de xente como eh, Amelia Santos a voz, BJ Jaiber, eh, o propio Fernando, Danía Beledo, Pablo Iglesias, Toni Torres, entre outros, están colaborando, e eh, tamén Pablo Iglesias, que anda por aquí, o eh, guitarrista daquele grupo memorable chamado Radio Oceano. Imos a escutar unha segunda versión deste de de tema, donde, eh, conservando pois a música, Eh, Pinone eh, fai unha letra alternativa tamén autobiográfica eh, con unha sinxela contribuzón da guitarra La visión más antigua que guardo en mi mente es del verano del 55 Era en un campo de fresas, mi madre llamaba a la hora de comer No conocía a John Lennon ni sabía del blues, tan solo tenía cuatro años Había llegado del baño, el salitre en los brazos, los corchos como flotador Tengo noción de la hechura del pantalón, de los cuellos de la camisa, el almidón, de aquellas sandalias blancas que todo el mundo estrenaba en Semana Santa. El tiempo un caballo que va dando saltos lo vamos dejando atrás No olvido la calle, gravina el uniforme colegial Cocina de petróleo en casa de mi abuela, el desayuno un sabor especial Cada 60 minutos en su duerme vela el carillón del monte de piedad La sensación del olor de un mandilón, la ciudad con tranvías, los juegos con balón, las aulas, los compañeros, la tinta, el plumín, el tintero, la procesión. Domingo, el oranje, patatas helado, los viajes en el Peugeot. Mi padre la ivense, a veces la tribu, los paseos por el cantón. Las fotos con mis hermanos, la palma el domingo de ramos y un tambor. El pelo al Alfonso empastrana niñas de la Plaza de España primer amor Versión número 2 de El campo de fresas subtitulada siempre con lembranzas Se si escuitaxe esa letra atentamente, podes facerte unha imase un pouco de de Pinone. Eh? Eh, de quen é Pinone, eh, canto se nos ten, donde viviu, cales son as súas eh, recordos, como é Pinone, seguro, o mellor, como é el, claro, eh, a súa manía de ser, non porque físicamente, a verdade, tampouco o sabemos isto. Eh, Son ese tipo de relacións especiais de xente que envía cosas ao programa, porque neste caso concreto nos ya reclamamos, pero que tampouco é un favor que estemos facendo a ninguén. Sinceramente estamos ponendo isto porque nos gosta moito, consideramos especial. Eh, hai unha serie de reflexións que gostaria de facer. Primeiro, eh, recentemente na prensa apareceu un, un artículo que eh, falando de, de Santi Santos, eh, de los Limones, donde se pues, eh, retomaba eh, a música desta formación ferrolana dos anos 80, de mediados dos anos 80, por aquello da, da reconversión. Se falaba do, do famoso tema de los Limones titulado Ferrol, que, como sabedes, está de novo mm, en... En boca de todos en ouvido de todos logo da edi edición dun novo traballo de los limones gravaado en directo Madrid y eh ao eh, respeto de eso pues pois, o artículo aludía pues pois, a visencia no? da da letra da, da canción Eu non quero facer eh, ningún tipo de alusón a, en ese sentido sincelaamente quero recordar a todas a todos unha frase que un famoso locutor da radio repetía bastante no que era aquela de. Que o crítico é unha persoa que, cando pasa algo, non se, non se entera e, ao cabo de 20 anos, di que algo pasou daquela. É, que quero dicir con isto? Bueno, pois que, como sempre, e unha crítica que fago xeral aos medios de comunicación, é, non hai periodismo especializado en materias tan concretas como no caso da música. Non hai unha incultura tremenda. É, no sentido de que, pois... É, e probablemente as cousas que está facendo Pinone, un tipo de Ferrol, cunha cultura musical exquisita, diría eu, pois non se coñecen. Por unha banda, pois temos que respetar a opción do do artista neste caso, pois a a pasar desapercebido, algo que fai como Shob, como Shobi, cunha serie de amigos, Pinone e amigos. Pero por outra banda, decir, eh Pinone está facendo cousas como a que van soar de seguido, que son unha fotografía perfecta contemporánea do día de hoxe do que exactamente ferrol e comarca E aso non é despertado despertador E aquella tras las cortinas Tinas, Banda sonora orixinal da Curta Metrase Un Día Máis eh, prestrenada aí pouco no Centro Cultural de Caranza, en Ferrol Sabedes, Curta Metrase que fala da vida cotiá duns xóvenes de clase media dese barrio ferrolán e eh, composición, eh, tanto na, na música como na letra, de Pinone este personase de, de Ferrol Terra con seus amigos na colaboración musical, instrumental, da producción tamén, da toma de sonido, e neste caso particular, pois, a voz de Noelia Santos. Eh, todos estes ingredientes, todos estes argumentos dos que falamos, por pois fan que sigamos no futuro prestando atención ás produzóns achegadas aquí de Pinone, Eh, este fantástico eh, home relacionado pois pues, noutros ámbitos el eh, non vive de isto, pero que si sí, eh, disfruta e nos fai disfrutar a todos. Esperemos que na súa idea estea pois pues, a de tirar adiante isto de algunha maneira, decir, que non fique isto no no eskezemento porque aquí hai unha grande eh, cantidade de, de material pois pues, interesante para eh, seleccionar eh e editar convenientemente que este a esto a altura e incluso enviarlle algunha copia a estes que, que, que non se enteran porque non pasaron vinte anos todavía eh, seguimos en divertimento para pequenos monstros Radio Fne escoitando máis música centrándonos xa na segunda edición do festival conspirando por unha radio libre será atención toma de nota o vindeiro sábado 26 de marzo deste de mes A partir das 9 da noite, aproximadamente, na Sala Fundación Artabria da Rúa Batallons en Esteiro Farrol. Entre outros grupos estarán estes: COBE bye, -bye. Acción, peza de COBE, esta formación de farro alterna eh, que navega en calmas aparentes. Podes ter máis información na páxina de Falcatruada, xa falamos a semana pasada. Esa proposta de Endelugo que está eh, facendo de lanzadoira de diferentes propostas de toda a comunidade galega. Entre elas está da farrolana COBE. Máis información en www.falcatruada.com barra cove con k y este grupo estará precisamente conformando o cartel do segundo festival conspirando por unha radio libre a celebrar en eh, Ferrol O Vindeiro Sábado O Vindeiro Sábado 26 de marzo atención porque hai cambio de data pasa dos xoves ao sábado será a partires das nove da noite aproximadamente na sala Fundazón Artabria na rúa Batallons en Esteiro de Ferrol. Seguiremos informando longo dos espazos. Agora imos a escutar unha das eh, bandas, outra das bandas, que tamén estarán ese mesmo festival. Escuitamos unha versión alternativa que nos fixeron chegar hai un par de días do tema Ligeia, que nesta ocasión eles chaman eh, Woman Hitler, nada máis e nada menos. Son misquios, estarán, repito, tamén no cartaz Do segundo festival conspirando por unha radio libre o vindeiro sábado 26 de marzo deste de mes na Fundación Gartabria en Ferrol. I have Night fever with the waves All the dirty after she've gone Your mother this sign Oh that sleepless night I know she paid his dormitory But you hear that smell of nothing Room. Cause it's made of place that I grew coa espléndida música de Miss Cues que, repito, estarán o vindeiro sábado 26 xunto a COBE e unha terceira formación da que tenemos ocasión de falar a semana que ven pois rematamos o noso tempo aquí en divertimento para pequenos monstruos Radio Fene Saúdos especiales a Xavier Fernández e Beatriz que estiveron no control de directo en Fene e tamén dende o estudo pequeno monstro na realización técnica, comentarios e selección musical André Pastor Lembra, o vendeiro sábado aquí ás 11 Mais divertimento e monstruos 7.7 monstros Divertimento